Mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksattehistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med det Blok og det daglige Inspirationsboost 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Small Revolution, fortalt af Rense egegren Bakken. Small Revolution eller dagligt tale bare Small, er en designvirksomhed, der oparbejder plastikaffald til møbler. De laver affaldssamarbejde med virksomheder, hvor de tager deres affald og opcykler det til deres egne produkter. Det hele startede som altid med en god idé, og du får i episoden historien om, hvordan Rensekørte kørte rundt i Danmark for at finde nogen, der ville producere igen med anvendt plastik. Men det var sværere end som så. Jeg faktisk sagde er det nej. Og allerede i den spæde start oplevede Small Revolution det første store bump på vejen. Lige indtil en mindre virksomhed slår til, men den historie kommer der til at høre meget mere om. Egentlig var planen, at Small Revolution ville ind på det kommunale marked. Men en vis pandemi i 2020 gjorde, at Arance og teamet måtte ændre deres forretningsbind og fokus fuldstændigt. Og hver gang jeg ringer til en kommune, så er der jo ikke nogen, der tager telefonen. Og når de tager telefonen, så siger de... Vi skal overhovedet ikke fokusere på legepladser og byrum og planlægning. Vi skal bare fokusere på at have styr på problemerne. Det er jo klart. Men som lille virksomhed var det æder med mig, at noget af en mavepust, der havde investeret i de der værktøjer, havde set, at der var et eller andet potentiale med masser og så, Og vi skulle bare et sted, vi skulle bare ramme de her legepladser, og det kunne kun gå for langsomt. Hvordan de lykkedes med dette, kan du høre mere om senere i episoden. Og til sidste episode taler vi også om, hvordan det er som founder at gå på barsel i en lille og skrøbelig virksomhed. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at en dansk kan bare nå. Rigtig god fornøjelse, rense ordet er dit. Small Revolution er en designvirksomhed, som oparbejder plastikaffald til designmøbler. Vi saucer al plastikken selv. Og det betyder, at jeg ved præcis, hvor mine produkter stammer fra. Jeg ved præcis, at det har været husholdningsaffald, eller om det har været plastiklåge, eller om det har været store affaldskontainer, fordi jeg selv sidder og sourcer det. Uh, Small Revolution har, I Small Revolution har vi samarbejder med uh, diverse waste managers rundt omkring i Danmark, og så har vi lokalproduktion også i Jylland. Så det er vigtigt for mig, at vi holder forsyningskæden tæt og lokal. Det er det nu i hvert fald. Sådan. Så en, men en designvirksomhed, så det handler ikke bare om recycling og Det gør det i høj grad. Men, men I ser jer selv som, og er, det fik jeg så, for I, ser, I er jo, en designvirksomhed. Ja, det er vi. Øhm, og det er vi sådan set fordi, at design er et virkelig godt værktøj til at fortælle den her opcyklingshistorie. Hver gang jeg kommer rundt med mine produkter, så har jeg en, en fortælling i dem, øh, fordi jeg jo ved, hvor det her affald de kommer fra. Så derfor har jeg egentlig valgt øh, ret proaktivt, at jeg er en designvirksomhed. Jeg er ikke kun en opsejler, ikke kun, men jeg er ikke en opsagningsvirksomhed, fordi de her designprodukter har en virkelig god historie. Jeg ser dem som sådan nogle små soldater i, øh, i min sådan, rejse mod en mere cirkulær øh, økonomi og en mere cirkulær verden. Øhm, så de er, ligesom, de er frontløbere øh, i min cirkulære rejse, og nu er jeg så ved at, også, at, at skabe nogle, øh, nogle bagtropper i, øh, i Small Revolution, som jeg glæder mig til at snakke meget mere om. Nogle bagtropper simpelthen. Ja, så det er sådan lidt, øh, det er sådan lidt nogle, nogle environmental soldiers, du har. Det er det. Og det som du bare. selv er allerede vi Der gik jo længe, inden vi kom i gang med, med optag episoden, fordi ja, jeg blev allerede grebet af din fortælling, så vi sker på nogle af de ting, vi begynder ja. at snakke om allerede, inden vi, vi trykkede på record-knappen. Hvordan kommer man på den her idé, Arne? Jamen, det er også en lang proces i virkeligheden, og jeg tror, at øh, for at få så den hele fortællingen med, er det sådan set også ret relevant og fortælle om, hvad jeg har lavet inden. Jeg lavede Small Revolution, nemlig at jeg øh, har en baggrund som djøffer. Jeg har læst international udviklingsstudier på RUC, øh, og troede, da jeg læste, at jeg skulle arbejde i FN, eller i Udenrigsministeriet, eller en NGO, og forandre verden på den måde. Øh, så jeg, meget, jeg har altid været meget drevet af forandring, og øh, skabe en impact og en positiv forandring på verden. Men da jeg så blev færdiguddannet allerede som 25-årig, så øh, var mit første job var i London, hvor jeg så fik, jeg kunne ikke få et job i den her drømme NGO, så det eneste job, jeg kunne få, eller det første job, jeg fik, det var i, i sådan et øh, konsulentbureau, der lavede analyser for investeringsfirmaer. Så min møddom, så at sige, min, min uskyldighed, den øh, forsvandt fuldstændig, ikke? Ja. Øh, fordi jeg sad og lavede sådan nogle forskellige politiske og miljømæssige analyser for, for investeringsvirksomheder. Og så kom jeg hjem fra London efter øh, to år og fik et arbejde i Erhvervsministeriet. Og i Erhvervsministeriet, okay. der blev jeg øh, øh, shanghajet til at lave regerings iværksætterstrategi. Og derfra, der tog det virkelig fart. Jeg synes, det var sindssygt spændende at arbejde med iværksættere. Og hele den rejse og hele det mod, der skal til for at være iværksætter, det synes jeg var mega interessant. Øh, så under min første barsel, der, øh, der fik jeg min kæreste til at lave nogle brillekæder i Sølv. Og så gik jeg rundt i diverse brillebutikker i København med min baby på maven og prøvede på at sælge brillekæder til, til brillebutikker Og der var rent faktisk brillebutikker der købte den der brillekæde. Ja. Øhm, og så på et tidspunkt, så sagde min kæreste til mig, nu bliver du simpelthen nødt til, at, nu bliver du nødt til at vælge. Vil du være i erhvervsministeriet og være embedsmand og skrive politiske taler? Jeg var pissegod til det. Øhm, ellers skal du være iværksætter. Og han kunne se det der lyn i mine øjne, når jeg var ude at sælge brillekæder, og så, og så valgte jeg selvfølgelig, at jeg skulle hoppe ud af det der normale øh, 7-9-job. Så du kom, da du kom til at stå i spidsen for at udvikle den her, den her iværksætterstrategi, der, der kom du rigtig tæt på det. Og så begyndte du med sølvkæderne barn på maven. Præcis. Og han kunne se, ikke bare selvstændig. præcis se. fordi det, ja. Hvad var det, der tændte dig sådan ved? ved iværksætteriet. Altså, du kommer jo tæt på det, fordi du skal sidde og udvikle strategien, du skulle sætte dig fuldstændig ind i, i det her univers jo. Præcis. Jamen, jeg tror, det, der tændte mig, var det der med at kunne sætte sin egen dagsorden øh, og få lov til at, at, at, at vælge retningen og vælge strategien og få lov til at lave det impact, som, som jeg synes, der var vigtigt. I, når man arbejder som embedsmand, så skal man jo hele tiden være neutral, mere eller mindre i hvert fald, ikke? Øh, og man skal tilpasse sig forskellige regeringspolitikker, og det kan også noget. Det er også interessant en gang imellem at smide sig selv øh, væk og op i hjørnet, og så gengæld så arbejde for en regering i de fire-fem år, jeg var i, at der også dernede, jeg arbejde for tre-fire forskellige regeringer i forskellige farver og forskellige partier. Og jeg savnede virkelig at kunne mærke mig selv, og kunne spille mig selv mere ind ja. i det. Og være helt inde i det, og være helt inde i bolledejen, og virkelig sådan eksponere mig selv. Og det kan man, det er svært som embedsmand at, at have den rolle. Jeg tænker måske også, at det kan være en udfordring. Det der med at jeg siger, skal jeg kunne identificere mig med, med produkt, eller skal jeg være den udførende af det? Du skal udføre på vegne af andre. Jeg tænker indimellem, uden at vi udleverer nogen tidligere ministre, Indimellem, så tænker jeg også, at du må have svært ved at se dig i noget af det, du besat til at lave Selvfølgelig. At, at det må det må da være svært at gå på arbejde nogle og så sige nu skal jeg udvikle den her strategi eller skrive den her tale og jeg er faktisk ikke enig. Ja, men blandt andet så synes jeg at det var når det første jeg sad med var, øhm, var at arbejde med Grønland og hvordan man kunne lave erhvervsudvikling i Grønland. Øhm, og øh, der sad jeg med øh, miner det med miner, og mine og minedrift og hvordan kunne man udvikle minedrift i Grønland. Og jeg synes altså det var virkelig paradoxalt. Jeg synes det var sindssygt spændende. Jeg var jeg havde fat i den europæiske investeringsbank og den nordiske investeringsbank, og jeg synes, det var så spændende at lave alle de her forhandlinger og finde ud af, hvordan kunne man strække finansieringsstrategier sammen til minedrift. Men samtidig, når jeg så gik hjem, så rev jeg jo mit hjerte i tu i tanken om, at jeg skulle have, have forskellige sjældne jordarter og alt muligt andet op af den grønlandske undergrund. Så selvfølgelig så er det jo, er det jo et, et kæmpe paradoks og dilemma, som jeg tænker, at der er mange embedsmænd, der står overfor. At man... Det tænker jeg lidt, ja. ja. Så i virkeligheden, man kan sige, at den der Grønlandsaffære, øh, som jeg havde i Erhvervsministeriet, var jo i virkeligheden også sådan en platform til, at jeg tænkte, nu er det bare, nu er det bare nok. Nu skal jeg simpelthen lave mit eget. Jeg skal lave noget, der er grønt, og som er godt. Du bliver vel så bekræftet i, at du vil det modsat. Du vil meget der bruge det modsat. Fordi du kommer så tæt på... Øh du kommer ind behind the scenes, du skal sidde og udvikle det her, altså siger, minedrift, sjæld, mm. mineraler, der rives op i jorden, hvor du bare bliver bekræftet igen og igen, i hvilken retning du vil, tænker jeg. Ja. Så, så du op, fik jo en enorm viden, kunne jeg forestille mig, mm. som du så valgte at bruge med måske mm. omvandt foretegn. Fuldstændig, fuldstændig, men, men man kan sige, uanset hvad, så har det jo været en bekræftelse af, Øh, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg synes, det var spændende. Jeg tror, det var det. Jeg var også, igen, jeg var faktisk rigtig god til at få det, den europæiske investeringsbank i tale. Jeg var god til at få de her finansieringsfolk til at synes, at det var et spændende projekt, og kunne godt se potentialet i Grønland. Jeg pitched på, Grø på Grønlands vegne til alle de her forskellige banker. Øhm, så jeg synes også på den måde, synes jeg også, at det var skræmmende, at jeg rent faktisk godt kunne, godt have udført det arbejde, hvis jeg havde fortsat i min steder. Måske ikke, at det kun kunne have været på mine skulder, fordi det kræver jo også rigtig meget af alle mulige andre, også på, fra politisk side. Men jeg kunne skulle godt have fået gennemført det der. Det tror jeg godt. Og heldigvis i dag, så er det blevet lagt på hylden. Og man har ikke fået, i hvert fald fra dansk side endnu, fået etableret nogle gode finansieringsstrukturer til at få, få minedriften op at køre i Grønland. det er en god ting. Det er, det er en god ting. Det er en god ting, synes jeg i hvert fald. Og hvor er vi henne nu? Så er vi henne i sådan 17-18 eller noget? Ja, præcis. Ja. Det er 18, og så, så, kan man sige, så havde jeg gået rundt med de her brillekæder, og jeg synes egentlig, at det var et fint nok produkt, men jeg kunne også godt mærke, at der var slet ikke nok i det. Jeg skulle ikke ud og lave et smykkefirma eller et brillefirma. Jeg skulle lave noget, som havde meget mere forandring i sig, øh, som vi også kunne skabe de her, altså jeg skulle være med til at skabe de her strukturelle forandringer, som er det, jeg helt klart er drevet af. Øhm, og så var det så heldigt, at jeg gik rundt og sagde sådan lidt til højre og venstre, at jeg kunne godt tænke mig at starte noget op og prøve det af. Jeg havde ligesom øh, fundet ud af, at jeg skulle stoppe i erhvervsministeriet. Øhm, og så øh, greb min kusine fat i mig og sagde, hey, jeg har altså de her øh, to kvinder, du lige skal mødes med. Øh, de vil også gerne lave noget. Du skal lige snakke med dem. Øhm, og så mødtes jeg så med, med de her kvinder. Og så besluttede vi os faktisk fra den ene dag til den anden, at vi skal lave noget sammen.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 Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Og så fandt vi et lille kontor ude på Refsaløen, og, og så startede vi stille og roligt med at brainstorme på, hvad skulle det være. Vi var forskellige kompetencer og profiler, så derfor skulle vi finde en eller anden fælles platform og et fodslag, som alle ligesom kunne være drevet af. Så, så for at have den her, her stjernekarriere, mm. som du lige har beskrevet mm. øh, så, som embedsmand, du kommer som dyrfar embedsmand og sidder virkelig med, med bordet der, så siger din kusine, jeg har to, du skal møde. I, I møder sig, i tre og finde noget, I vil noget sammen, men der, I ved ikke hvad endnu. Nej. I ved bare noget. Du, du, du ved nu, at du vil være selvstændig, du vil være fri, du, du vil skabe din egen verden, så at sige. Ja. Men på det tidspunkt, der var det så, altså de tre andre havde mødtes en eller to gange tidligere og havde snakket om, at de godt kunne tænke sig at lave et projekt, som var, øh, havde et feministisk islet. Øhm, og det synes jeg også selv var rigtig spændende, sådan fint, der kunne vi godt skabe noget forandring, men hvad hulen er et feministisk islet, det, det skulle vi så have defineret. Og dag ikke? efterhånden, hvad er det jo? <laughs> ja, præcis, det er jo virkelig bredt. Ja. Men, øhm, men det vi så fandt ud af var, at det kunne være sjovt, hvis man kunne lave nogle produkter til legepladser der kunne stå uden deres, og som kunne være med til at måske skabe nogle lidt mere feminine legepladser. Forstået på den måde, at legepladser i dag er super konkurrencepræget. Det er fra, at man skal løbe fra A til B, eller man skal spille fodbold, eller man skal lege på det der skib. Så på en eller anden måde skulle, man skabe, skulle vi skabe nogle produkter, som kunne noget andet, som kunne noget som var lidt finurlige, som var lidt farverige, som man kunne lave jorden giftig på, eller man kunne lave nogle andre lege end de der helt klassiske, lidt drængede lege, som mange legepladser ligger op til. Så det var det, der tog fart, og det var det, der startede hele min rejse ind i plastikverdenen, fordi at plastik jo er et virkelig, virkelig godt materiale uden deres. Så plastik var det første materiale, som vi overhovedet kastede os over, fordi det ville passe godt til en legeplads, og så har det jo også alle de her farver. Og så nåede jeg egentlig sådan en ret hurtig, en, en sådan en ops, hoved. det skal jo ikke være jomfruelig plastik, det skal vi overhovedet ikke pille ved, det skal selvfølgelig være genanvendt plastik. Og det er faktisk det i processen, ja. at du egentlig ligesom træder ja. ind der, og så ja. siger, hey, Det skal forsøge det være genanvendeligt? Ja, okay. fuldstændig. Det, men man kan sige, at her er vi jo stadigvæk så nye, vi har ikke engang oprettet CVR-nummer, vi har ingenting, vi har bare lige sådan en idé, vi har fået det der kontor ude på refserløen, og så sidder vi og idégenererer, ikke? Øhm. Og da vi så rammer den der sådan, og vi er alle sammen enige om, at selvfølgelig skal det være genanvendt plastik, vi skal jo ikke lave noget i omfrolig plastik, øhm, så tager jeg og, og to af de andre tager så rundt i vores lille bil og kører rundt på diverse affaldsstationer i Danmark for at finde ud af, hvad hullet er det, der foregår med alt det her plastik? Hvorfor er det, at der ikke er flere produkter, der bliver lavet genanvendt plastik? Øh, og hvad skal der egentlig til? Kan man købe noget af det affald, der ligger på de der forskellige genbrugsstationer og affaldscentre, eller hvad er det, der sker med det? Og på det tidspunkt, så var der, altså selvom det jo ikke er mere end fire år siden, tre-fire år siden, så er der sket vildt meget på området på den her korte tid. Jeg har været involveret i den her branche, så, så i 2018, man kunne næsten ikke få fingrene i det. Det krævede virkelig meget overtagelse. Så første overtagelse var at få lov til at købe affaldet, okay. som vi købte til en eller anden kilopris. Altså noget funklende affald, der lå ude i ja, Middle of Nowhere i ja. Jylland. Ja. Alt muligt plastikaffald. Og så næste øh, benspænd var at finde ud af, hvem kunne producere det for os, øh, og hvilken produktionsmetode skulle vi overhovedet kaste os over. Og så lavede vi, vendte vi bilen og tøffede tilbage og besøgte alle mulige andre produktionsfaciliteter og fandt ud af, at på det tidspunkt var der ingen, der producerede i genanvendt plastik overhovedet. Lige et par spørgsmål. Hvorfor var det så svært at få dem, til at få dem overtalt til at sælge det til jer? Altså, var der andre, der hellere, at kunne de sælge til, til, til, til flere penge til andre, eller var det, var det simpelthen fordi det var nyt for dem, det at sælge? Jeg tror, det er en blanding. Altså, dem, vi besøgte til at starte med, var også ildsjæle og iværksættere, er det også i dag, øh, ligesom os selv. Så, så der var noget med det der med at forstå, at plastikaffaldet rent faktisk er en vare, som man kan få penge for. Det er en kommersiel produkt, øhm, og det er det i høj grad i dag. Det er der også flere og flere, der forstår, men på det tidspunkt var det, øh, var det ikke sådan, øh, så i talesat som det og er. Og det er i bare dag. fire år siden. Jo. Og det er fire år siden. Okay. Og så var der også noget med, at vi også var interesserede i at købe et lille parti. Så de store affaldsstationer, vi gik til, der de jo af os, når vi bare ville købe 100 kilo. Det kan de jo slet ikke, altså vi skulle købe 100 tons, før det overhovedet gav mening for dem. Så der var på det tidspunkt et hul i markedet mellem at være helt lille og godt ville prøve noget at teste af, til, og når vi så ramte de store, så var det bare sådan, no way, I, skal, I køber alt for lidt, vi kan slet ikke arbejde med jer. Det er helt, helt hvordan hvordan, hvordan knækker I så den kode? Jamen, vi overtaler faktisk en af de der ildsjæle øh, waste managers, der er i Jylland, og som heldigvis stadigvæk øh, har sin virksomhed, øh, og får ham overtalt til, at selvfølgelig skal vi købe noget. Vi betaler en lille smule mere kilopris, end hvad han normalt så ville... Vil, øh, vil tage, for at vi så kunne købe et lille parti, vi så kunne få lov til at teste med. Ved I det, at I, I vil blive en designvirksomhed? Altså, du er på det med legepladser med feminine i og det selvfølgelig skal være, være, være pladsgenanvendt plastik. Men, men er I klar over, at I er I på vej derhen, hvor I er i dag? Nej slet ikke. Altså, jeg tror, på det på daværende tidspunkt definerede vi os som en legepladsvirksomhed. Øh... Og det, var, og det var det, vi skulle. Hvis vi skulle noget andet end legeplads, så skulle vi være en arkitektvirksomhed. Så, så der var slet ikke, der var ikke og jeg tror i virkeligheden på mange måder, har den der definition også været lidt en hemsko, fordi det også har taget noget tid at komme dertil og komme til den erkendelse, at det er en designvirksomhed. Og nu, og nu er jeg i spidsen for det, men jeg har også selv ligesom med min baggrund, været optaget af, at det ikke skulle være en designvirksomhed, det skulle være en virksomhed eller en affaldsvirksomhed, eller en logistikvirksomhed. Jeg har prøvet alt muligt andet af, og det er faktisk indtil for ret for nyligt, at jeg er kommet til den øh, erkendelse og ro i maven, og ser nu min designvirksomhed, på trods af. Jeg har ikke en designbaggrund, og jeg har ikke, øhm, og jeg har ikke sådan de store, sådan helt vilde, kreative produkttanker, men til gengæld, så kan jeg sparke døren ind, og jeg kan forstå noget strategi, og jeg kan forstå, hvad der sker derude. Så det er det med at skabe visionen og sælge visionen, ja. både til leverandører, materialet, og til aftagerne af det i produkt. Det er det, du kan. I høj grad. I høj grad. Og ja. så ideer, idéer, sagde du lige ind. Jo, jo, jeg får også gode idéer. Men jeg er jo ikke uddannet i at, at tegne produkter. Det har jeg andre for mig, der sidder og gør. Men er det vigtigt, at du kunne tegne Altså det at få ideen til det er vel nok, hvis man så har nogle fantastiske hænder øh, eller mennesker, der, der kan tage din idé og forhåbentlig være enige med dig og så skabe det her produkt. Præcis. Og jeg har, faktisk, jeg har, brugt, langt, jeg har brugt meget min bar, som nu her, jeg lige har været på med mit andet barn, og jeg har brugt lang tid på at undersøge de andre store danske designvirksomheder. Hvem er det, der står bag dem? Fordi jeg har haft brug for et eller andet at spejle mig op af, af designvirksomheder. Og jeg er også ligesom nået til den øh, indsigt at der er rigtig mange af dem, der har skabt Moto og Norman, og alle de der sådan store designvirksomheder, de er ikke designere, de er forretningsmænd ja. øh, og strateger. Øhm, så, så derfor er jeg sådan, om, fint nok. nu kalder jeg mig en designvirksomhed med ro i maven, uden at jeg har en design. -pokken. Og det er jo også fint, for jeg har også haft mange designer inde i studiet, og de siger sådan lidt det samme med det modsatte. De siger, at jeg er super dygtig til at designe, men jeg er ikke nødvendigvis en god forretningsmand. Så det lyder jo som en ret god kombination, i stedet ja. for at føle, at man skal kunne det hele. Ja, ja. Nej, så omgiver dem mennesker, der brænder for lige præcis den, præcis den del af processen, ikke? Præcis, og der er så mange dygtige designer derude, så de skal bare, de skal bare, de skal bare bruges. Kom til jer. Yeah. Så, så I, i 19 etablerer i firmaet, I begynder, det begynder at tage form, det er en i legepladser, det handler om, og lidt hen ad vejen finder I ud af, at, at I skal være en designvirksomhed. Hvilket ja. produkt er det bedst sælgende for jer? Øhm, det første produkt, vi laver, øh, er en lille skammel, øh, som ligner et timeglas. Den har vi kaldt Mabel, efter en cirkusartist, der hed, Stark, eller der hed Mabel Stark. Og til den dag i dag er det stadigvæk det bedst sælgende produkt, øh, ultimativt. Det, den står for 80% af min omsætning stadig i dag. Jeg tror, der er rigtig mange af der faktisk har set den skærm ja. stå mange forskellige steder. Præcis. Fordi det lykkedes jo egentlig at få sparket døren ind nogle, nogle ret interessante ja, steder. Ja, det lykkedes os øh, som den allerførste kunde at skaffe Mas Nørgaard under øh, den forudsætning, at vi kan levere et ret stort antal til hans, øh, hans ansatte til julegave. Øh, på, det, var, det var omkring 120 styk, vi skulle levere. Og på et daværende tidspunkt havde vi ikke investeret i en form endnu. Øh, vi havde øh, kun lige lavet de første tests, som vi havde lavet med en produktion ude i socialland i sådan nogle tanke, fordi vi turde ikke investere i vores første værktøj. Så jeg, jeg, skal, jeg skal lige recappe lidt på den her, for der er vi tilbage til det der med, at du får idéen, du er god til at sælge. Mm. Så I får lov til at købe lidt dyre, men I får lov til at købe... Øh, det her brugte plastik, ja. det skal så laves om. Ja. Det skal laves om til, til andet, til, det skal laves om til et materiale, som så har god nok kvalitet, så det kan blive produceret i. Så det kan blive støbt til, til en helhed. Så, så den idé sælger du ind til massen mørkerov. Ja. Han siger, at han siger, det lyder vildt spændende at rense, hvis du kan levere 120 produkter til min en til hver medarbejder i julegave, så er frisk. Men du skal levere det inden jul. Og du har ikke nødvendigvis alt marceller på at Du har ikke formene. Du... Præcis. Jeg har ikke noget som helst. Du har en Andet det, det er. end jeg har en lille bitte test, som er en firkantet kemikalietank, som jeg har testet nede i min Så har han ikke har set den i fuld størrelse? Nej, nej. Jeg har ikke den fuldstørrelse. Jeg har en kemikalietank, som jeg har lavet de første test i, så man kan se det der fuldstændig vidunderlige udtryk, som produkterne har. Øh, og der har jeg brugt en måned eller to på at lave alle de her tests sammen med produktionen ude øh, på Sydsjælland. Øh, så det er den, jeg viser øh, og siger, at det, det her, du, det her det er 100% genanvendt plastikaffald. Det kommer, fra, øh, det kommer fra husholdningsaffald fra Jylland. Det her, det skal du give dine medarbejdere. Øh, og jeg skal nok lave formen. Jeg skal, vi skal nok gøre noget andet, men, øhm, men det her er sådan, det kommer til at se ud, og så skal jeg bare lige have lavet den. <laughs> skal jeg skal bare lige have lavet den form og investeret i det værktøj. Hvordan er det lige det går med den, den leverance? Jamen det går faktisk. Øh, det går jo rent faktisk sådan, så at vi leverer, men vi leverer den 21. december lige dagen inden han øh, går på og medarbejderen går på juleferie, og det bliver med. Øh, blod, sved og tårer, og noget. Ja, det er noget med, at du, og, du, du kører af sveddrømmene, at du selv kører ind til ja, sveddrømmene og leverer dem Jamen, jeg kan faktisk, kunne, Det var faktisk sådan så, at vi får 3x34 til, på trods af strået har jo sådan nogle forskellige tidslommer, øh, man må levere varer i, øh, og vi får 3x34 til lige sådan åh, at gå lidt på kompromis med den der tid, fordi vi står der og tækker og beder om, nu skal vi bare have leveret de her 120 skamler til Mads Nørgaard. Og så får vi proppet vores øh, produktion nede fra Kalvehave, får proppet alle de der produkter ind, og så kørt med 3 x 34 ind på strået til Mads Nørgaard, og så bare ja, løftet 120 produkter ind i hans butik med svæden havlende af. Altså, fordi at når vi det endelig, ikke? men øh, men det var godt nok hestblæsende. Øh, ja, det var vel i startskud. På det, det der står stadigvæk og det er ja. stadig jeres bestselgende ja. produkt, ja. Ja. og der er jo flere butikker, der også ja. har dem stående efterhånden. Ja. ja, altså det var virkelig startskud, og det var startskud på den måde, at, øhm, at der er rigtig mange af mass medarbejdere, som jo er øh, influencer på alle mulige forskellige ledere og kanter. Øhm, og da de fik den skammel i julegave, så heldigvis var der mange af dem, der synes, at det var øhm, et rigtig fedt produkt. Så der skete det, at de tog rigtig mange billeder af det på Instagram. Ja. Øh, og uden at vide, at jeg synes, det var fedt at levere til mass Nørregård, det gav det penge i kassen, og at første produkt og investering var i hus til værktøjet og med sit i lys. Var det virkelig strategisk rigtig placeret, øh, den første leverance, fordi der var så mange øh, mikroinfluencers, der arbejdede for at man om? Det var ikke nødvendigvis noget, du tænkte over. Det var jo ikke en del af strategien. Det kunne man godt sidde i Nord og sige, og det var helt klart en, en del af en strategi. Ja, men det var, ikke, det, var... Det, var ikke, det var ikke tænkt sådan. Øh, og man kan sige, det... det det var jo også, min vores drøm på det derværende tidspunkt var ikke at levere til Mads Nørregård eller til andre butikker. Vores drøm var jo stadigvæk, at det skulle handle om legepladser. Så derfor var Mads Nørregård jo en, en måde og en metode til, at vi kunne få finansieret det første værktøj. Og så havde vi et produkt, men, men det var slet ikke den vej, vi skulle, fordi vi skulle jo levere til legepladser. Det var ja. det, der ligesom det var var det, der skulle være jeres kernprodukt. Ja, ja. Det her, det var bare en god måde at komme i gang og, og tjene nogle penge. og Præcis. Præcis. Fordi vi er bootstrap på det her tidspunkt. Vi er totalt bootstrappede, vi ja. fik ikke løn på det tidspunkt heller. Så derfor var det sådan, at vi skulle have, vi skulle have det der finansiering til værktøjet i hus. Værktøjerne er ret dyre, det er det jo stadigvæk for mig i dag. Det er det, der hele tiden er... Hovedpinen der skal overkommes, det er, at vi skal have den der, de der værktøjer finansieret på og den her måde Og det er støbeformer, specielt værktøjer støbeform. til at forarbejde det. Man. Fordi det gør, når I, når I tager den her plastik, så, så bliver der skabt en eller anden form af granulat ud af det. Det kunne man ikke forstå. Det. Ja. Altså en masse små kugler, dybest set. Præcis. Det er det, der er hemmeligheden, og det, der er farverne, det er det plastikaffald, som bliver lavet til granulat, og bliver oparbejdet til et granulat. Okay. Og så har jeg... Så har jeg fundet ud af, at øh, genanvendt plastikpulver fungerer som binder, eller lim, en form for lim, øh, sådan, så jeg rent faktisk kan lave mine produkter, så det kun består af 100% genanvendt. Plastik. Det vil sige, råmaterialet er det her granulat, og det, der binder det sammen, det, det, det er simpelthen pulver lavet af det samme Ja, det er så pulver, som jeg har, også har sourcet. Ja. Øh, så, så det pulver, jeg bruger lige nu, det er øh, hvad hedder det, gamle produkter fra medicinalbranchen, øh, som jeg har købt et stort parti af, fordi der er pulver i alle mine produkter. Øh, så så det, er ligesom, det er den vigtigste ingrediens eller råmateriale, som jeg altid bruger i alle mine produkter. Det er genanvendt plastikpulver. Og så tilsætter jeg så, så jeg har udviklede udviklet opskrifter, så jeg tilsætter granulat, sådan så at det selvfølgelig får de her forskellige farver, og de historier, det nu engang. Jeg kan godt lige sige, at du har udviklet, hvis vi lige spoler tilbage, du er for du har arbejdet for Erhvervsministeriet, du sad et helt andet sted. Ja. Nu sidder du her uh, i spæsen for en designvirksomhed, og har udviklet produktionsmetoder ja. til at binde ja. genanvendt plast. Ja. Har du forestillet dig det for fem år siden? Nej, på ingen måde. På ingen måde. Og jeg, sige, jeg kan heller ikke tage helt krediten øh, ultimativt selv, fordi vi var på det tidspunkt, var vi særligt mig og en anden, som virkelig var øh, interesseret i at udvikle de her øh, opskrifter. Så, så på den måde var vi, var vi to, der hele tiden sparede, og så havde vi den der produktionsvirksomhed nede i Kalvehave, som også synes, det var helt vildt lige pludselig, at skulle gå igennem den der proces med at udvikle øh, produkter i 100% genanvendt plastikaffald, og som var så farvestrålende. Fordi normalt, når du... Øhm, genanvender plastik, jamen så, så äh, tager du ikke højde for farverne, så bliver det bare en stor pærevælling af brunlig masse, ligesom hvis du laver modellervoks, og du blander alle farverne i ja. din modellervoks, så bliver det sådan noget ja. præcis, så bliver det nemlig sådan noget brunlig, grønligt noget, ikke, som ja. ikke er særlig interessant. Men det der med at kunne lige pludselig finde ud af, at gud, farverne bliver bibeholdt, hvis vi putter plastikpulver ned i, øhm, og det er det, der får, altså det er det, der kommer til at være binder og ikke og ikke, ja, du samler vi... det i stedet, hvor det smelte det samme eller noget, Og så sige. har Og så har vi testet rigtig lang tid i forhold til, hvor mange grader, vi skal varme det op med. Og det er klart, at hvis det kom for lidt færre grader, så, så bibeholder vi jo farverne. Hvis vi satte det på rigtig mange grader, så ville det smelte helt sammen. Ikke? Hvor mange forsøg brugte de på det? Der har vi brugt mange forsøg på. <laughs> Men man bliver ved, det er sådan lidt ligesom... Øh... Ja, gløde, jamen, jeg... glødepæren blev ved og blive ved og blev ved. Blev ved. Du, du vidste, hvad der skulle vente derude. Du var jo egentlig tænker, jeg var ikke nødvendigvis sikker på, at det kunne blive til noget, men alligevel var der overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så står vi med løsningen. Ja, jamen, var, jeg var, jamen det var jeg faktisk. Altså, øhm... Var man ikke ved at give op, når man sådan, måske for 19. gang tænker, at det blev heller ikke til noget? Nej, fordi faktisk lykkedes det ret hurtigt. Altså, øhm, det lykkedes hurtigt at få en idé om, at det her udtryk, det kan noget, øhm, og det lykkedes også hurtigt. Altså, man kan sige, der var problemet var, at kanterne var lidt flossede og lidt hullede, men, men sådan, øh, som helhed, så lykkedes det. Øh, ret hurtigt. Og derfor skulle vi skabe et eller andet finish, ja, som præcis. gør, at siger, det er ikke det er, ikke, det er ikke hullet eller fnuller. Eller... Præcis, ja, man kunne ikke sidde med strømpebukser på det, og man kunne ikke hoppe op på det. Og, altså, det er gået igennem mange forskellige tests, Ligesom det også er blevet testet i dag, er det, at, at den der skammel, der er timeformet, den er blevet legepladscertificeret. Fordi vi troede jo, at vi skulle være der på det marked. Men, øhm, men øhm, og det har også taget noget tid, før vi ligesom har skabt et produkt, der var solidt nok til at blive legeplads-certificeret. Så det går, jo hele, altså det går jo hele tiden igennem forskellige tests. Ja. Men, men, øh, men ret hurtigt var vi sådan, det her, det fungerer, det kan et eller andet, nu skal vi bare have det finjusteret. Og, og så vi øh, stedet ikke bootstrap, og, ja. og, og, og lidt massen snørgaardstrap ja. der, for det den ordre, der hjælper jeg jo også lige der. Ja, ja, det, ja, siger, det gør den. Det gør den. Øh, og så er vi bare ind i 20 Ja. Og så sker der jo det, som hele verden jo ved, at corona rammer. Yeah. Så, så vi havde investeret i den der skammel, formen til den skammel, som Mads Nørgaard køber. Um, og så har vi også investeret i en T, uh, et til værktøj som, var sådan lidt, som er sådan en diamantformet uh, stol, der også skulle uh, ramme legepladser. Mm. Um, og så kommer corona og lukker hele landet ned, og hver gang jeg ringer til en kommune, så er der jo ikke nogen, der tager telefonen, og når de tager telefonen, så siger de... Vi skal overhovedet ikke fokusere på lejepladser og byrum og planlægning. Vi skal bare fokusere på at have styr på corona. Øh, og det er jo klart, men, men, som, lille det, men som lille virksomhed var det som lille virksomhed var det eder med at noget af en uh, mavepuste, der har investeret i de der værktøjer. havde set, at der var et eller andet potentiale med massen og, så, og vi skulle bare sted vi skulle bare ramme de her legepladser, og det kunne kun gå for langsomt. Så man når lige at få den her optog og nu har vi traction, som det så fint hedder. Nu sker der noget, så kommer den, og så er der bare lukket. Så er der bare lukket og slukket. Og det, det, I havde på kontoren, det begyndte stille og roligt at drible ud igen. Det, det må man sige. Ja. Det, man kunne bare se, hvordan det så ud. Men, øhm, hvordan, men, hvordan, men det vi så det. gjorde var, og det var også øh, i lyset af Mads mikroinfluencers på et bladværende tidspunkt, det vi gjorde var, at vi oprettede en webshop. Det kan man jo gøre fra den ene dag til den anden. Øh, og så oprettede vi en Instagram-konto. Øhm, og så begyndte det faktisk at rulle rigtig godt igen, fordi lige pludselig havde vi skabt et interiørprodukt. Så fra det der legepladsprodukt, så lige pludselig så fik vi taget en masse billeder, hvor at skamlen stod inde i en stue, og der stod en lille blomst på, og så var der en lille bog, og så sad vi på den rundt om med et bord, og ud på en altan og en have, og vi fik taget alle de der billeder og vist, at det også godt kunne være et interiørprodukt. Øh, og så begyndte det at rulle. Øh, og jeg tror, at kraft af også corona, vi, så fik vi jo medvind rigtig hurtigt, fordi alle jo ville øh, bruge deres penge på interiør ja. på det tidspunkt. Så for, for, for kuren virkelig dropper, og I tænker, nå for sådan, ja. nu gik det ikke længere. Ja. Så tilpasser I og så ryger I jo højere op. Ja, ja. Så går det rigtig ja, så går det rigtig fint. Hvordan, hvordan får I alle de her følger på Instagram så hurtigt? Er det på grund af, for eksempel Mads Nørgaards influencers, eller hvad gør I, hvilken, hvilken strategi bruger I der? Fordi man siger, at så åbner, det hører jeg nogle gange, så, så åbner vi en Instagram-konto, og så, altså alle, der har prøvet at åbne en Instagram-konto, ved, at det er jo ikke bare så. Altså der skal være nogen, der går ind og kigger på den, ja. Ja, ja, og følger der. Ja. Men det, vi gør, er, at vi, øh, vi rækker ud til influencers også. De første influencers, de kom fra Mads Nørregård. Det næste batch af influencers, det var nogle, vi rækte ud til, som vi fandt. Vi sad og brugte lang tid på Google og instagram. Øh, Big influencers i in Danmark, og big influencers i Sweden, og hvem det ellers var, ikke? Ja. Og så er der jo alle mulige magasiner, der har lavet nogle fine lister til, hvem er det, der er ja, influencer i de, de diverse lande. Og okay, så vi er at lave aftaler. vi er på og lave aftaler? Ja, eller præcis. Er vi er ud og laver aftaler, men på det tidspunkt kunne vi heller ikke tilbyde nogen penge, for at influencer ville tage nogle billeder af vores produkter. Så det, de fik, var sådan set bare et gratis produkt. Og folk var søde, fordi de synes, at det var et spændende projekt, de synes, det var et spændende produkt, og det har en rigtig god historie, som der er mange, der godt vil bidrag til. Øhm, så det var faktisk på den måde, vi fik det til at rulle. Det var ved at lave product placement øh, hos influencers rundt omkring i hele Norden. Simpelthen, de var, og på grund af, af hele jeres tilgang, ja. jeres vision, ja. jeres, altså, så er de villige til at gøre det Præcis. mod produktet dengang. Præcis. Præcis. Øhm, så begynder I så at for fat igen. Corona ændrer jo hele jeres, vir jeres virksomhed, som du fortæller også, altså med, med webshop og via Instagram og bruge influencer, så det er stadigvæk skamlen, kan man sige. Ja, det er det. Stadigvæk den dag i dag. Men det ja. laver jo meget mere. I får også uh, I får noget funding på et tidspunkt. Det er endnu, endnu faglet. Ja, ja. Øh, på et eller andet tidspunkt, der finder vi ud af, at nu er der faktisk heller ikke særlig mange penge tilbage i kassen. Øh, så, øh, så jeg får skrevet en ansøgning til til Innovationsfonden og til Enufounder, som er sådan rigtig, det var et rigtig godt program, det tror jeg også er den dag i dag, men det var et rigtig godt program dengang, fordi man kunne søge om løn. Øhm, og det er jo bare, altså det er bare det vigtigste på det tidspunkt, det er løn. Øhm, så selvom at det på ingen måde kunne matche min løn fra Erhvervsministeriet, så det der tanker om at kunne få 30.000 ind på kontoen fra Enufounder i 12 måneder, det var bare helt vildt. Så jeg skriver den første ansøgning, så får jeg afslag, Og vi får afslag. Øhm, og så tænkte jeg, det skal være løgn. Det, de, de har ikke forstået den, det her projekt og den her mission, vi er på. Jeg skriver sgu igen. Øh, og så kom vi heldigvis videre og ind til en pitch øhm, så og fik i så til ud... de afklæder, men så siger du Ja, ja. at den går ikke, venner. Det, vi prøver, vi prøver altså lige igen. Øhm, og så, øh, ja, så indkalder de os til pitch, og så øh, lykkedes vi med os at og kom igennem det pitch så at sige og det giver så noget ro på og det giver ro det, er det i giver hvert fald, det ro ja det giver ro i de der 12 måneder til til at vide nu er der løn og ud over det så var der så også 100.000 per founder så det var virkelig et et fedt program og der var for i tre jo Jamen men faktisk lige da vi får øh, de penge der splitters der bliver vi splittet øh, så vi går fra at være tre til to så jeg får også ringet til Innovationsfonden og sagt, der er sket noget med vores founder-team. Jeg ved godt, at vi har fået de her penge, men kan I, kan I acceptere, kan vi stadigvæk få de her penge, selvom at, at der er noget, lidt kaos i founder-teamet? Og heldigvis så sagde de også sådan, jamen... Øh, fedt, du er ærlig, perfekt, det ved vi godt, vi er godt klar over, at der kan godt ske alt muligt på den dag der iværksætterrejse, så tag det roligt, du skal nok få dine penge. Og så, øh, og så selvfølgelig så reducerer de øh, bevillingen en smule, sådan, så det passede til to founders ja. i stedet for tre. Så det øh, så, så det var, så du de tager den off-front, og skynder dig at ringe til præcis, dem, hvis du skal høre. Præcis. Ja. Og ellers sige, lad os få svisken på disken med det ja, samme, ja. og fortælle dem, hvad ja. er, der er. Det er noget for, ro også, at de kommer væk efter, siger, at hører ja ja ja. ja Okay, det giver så noget ro. Uh, senere er det også lykkedes der at få investorer ombord. Ja, ja. Det er det. Og ikke uh, hvem som helst, jo. Nej, altså det lykkedes os for to år siden, altså i 2021, at få rejskapital. Det var en, en øh, vild proces på den måde, at man jo. Det vidste jeg ikke, fordi det var vores første sådan, kapitalrunde til Engle. Men at vi drak så meget kaffe. Altså der, det er jo virkelig dating på et helt andet niveau. Øh, for, så, så på den måde var der rigtig meget kaffe. Der var rigtig mange møder. Der var rigtig meget gået tur rundt om de københavnske søer og lære hinanden at kende. Øh, og så øh, får vi så øh, noget kapital ind til sidst fra øh, Henning Arp Hansen, som er, øh, står bag en masse masse hoteller, øhm, og så Jakob kamp der har Soland, øh, et fashion brand. Så de to herre, de indtræder i marts, og rent faktisk får vi skrevet under på vores... På vores investeringsaftale den 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag. Så, ja, øh, så på det tidspunkt var det bare, det var så stort. Og, øh, og det hele populær, startede med, ja. at I ville lave mere feministisk produkt. Ja. Og så lander I de her to store investeringer på lige netop den dag. Præcis. Der er noget symbolisk i det. Ja, det var der. Var, det var ja. totalt symbolisk. Det var meget, meget fint. Og også fordi på det tidspunkt havde vi også ligesom besluttet os for, at det der feministiske, det var måske ikke helt ikke det, der skulle være i højsædet. Det var helt klart mere det. Nej, man tænker også på at det hele, hele hvad man sige, alt det altså narrativet derude nu her i debatten omkring netop det her, så, så ved jeg ikke, om det er vigtigt, at man taler feminismen op, når man snakker om, det vi skal snakke om den stadig ligestilling, ikke? Jo, jo altså det, jeg tror, det er vigtigt at tale feminisme op, men jeg tror også, at det altså, at særligt, man kan sige, blandt iværksættere de er der jo et kæmpe Øh, mangel på kvindelige værksættere, der er kæmpe mangel på hvor mange kvinder, der, der får venturekapital. Øh, de tal er jo øh, gysende for en kvindelig værksætter, der sidder og kigger på, at det er 0,9% eller hvad der er, der rejser kapital for venture, ikke? Af kvinder. Jo, er så, så, så, så jeg tror egentlig, på mange måder, er det jo er det vigtigt at tale det op. Det er meget, på mange måder vigtigt at få Øh, få skabt de der forskellige platformer og netværking mellem kvinder. Øh, jeg er meget bevidst om, at jeg er en kvindelig iværksætter. Jeg ved ikke, om jeg er en rollemodel, men jeg har i hvert fald selv brug for at have nogle rollemodeller, så jeg kan spare og jeg kan snakke om, hvordan er det, man får skabt de her virksomheder, som ikke kun er Øh, drevet af mænd og på en mandlig facon, men, men at jeg kan gøre det på min egen måde, øh, hvor der både skal være øh, tid til mine unger, men der skal i den grad også være tid til små. Så, øh, så den der, ja, ja. der symbiose, jeg tror ikke, at det er meget anderledes fra en mandlig iværksætter. Nej, nej, jeg kan følge, at vi gør jo også, hvad vi kan herfra. Øh, nu er de seneste år, så er vi jo gået fra 7% af vores lytter, der er kvinder, til 23. Mm. Øh, og det er jo ikke nok. Nej. Vi vil jo gerne have mange flere, men, men vi er da glade for, at der det går den vej, ja. kan man sige. Vi søger jo også at få, få et, et, et endnu bedre mix ja. af ind, hvor det egentlig ikke handler om, om, om man er han eller hun, men ja. det handler om, at man har øh, iværksætterrejsen ja. at fortælle. Ikke? Og ja. det var jo dejligt, at du er her og også har Frederikke Rockamore inde to ja. gange netop, og hun brænder jo også meget for det ja. her. Men jeg tænker, at det er jo bare vigtigt at komme derhen til, hvor det hele iværksætteriet det, det, det, det handler om, altså ja. rejsen, historien, ja. virksomheden ikke? Ja. Ja. meget mere end. Ja. Helt sikkert. Og det, og det, jeg tænkte, men jeg tror stadigvæk, det der med at få øh, øh, vist nogle kvinder, og få vist, at det her godt kan lade sig gøre. Jeg tror, tror du, det, det, ja, det er rigtig vigtigt. Øh, jeg sidder fx nu her, da jeg selv har været på barsel. Jeg har virkelig manglet øh, nogle modeller for, hvordan man kan gå på barsel og øh, være iværksætter samtidig. Øh, jeg har selvfølgelig talt med mine investorer om det. Jeg har talt med min medstifter om det. Øhm, men det der med at bare helt lavpraktisk, hvordan har andre gjort det? Og når jeg ringede til mit, jeg har jo også masser af netværk i iværksættermiljøet, men det er primært drenge, primært mænd, øh, og så har de sagt, nå, men det har været, så har jeg været lidt på barsel i to måneder, tre uger, og det har været lidt forskelligt, men det kan jeg ikke, altså fysisk skal jeg også min krop med, ja. øh, så jeg har haft brug for, at, altså jeg, jeg har haft brug for at have den der, Rollemodel, der kunne fortælle mig, at jeg var to dage på barsel, to dage i min virksomhed, eller hvordan hul man nu kunne strikke det sammen. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde det forud for min barsel. Så selvom jeg sad og ringede rundt og googlede det, og hvordan hulen kunne jeg få strikket det sammen, så, så kunne jeg ikke finde det derude. Og, og i dag kan man sige, at det er jo på bagkant, og selvom det kun er et år siden, så, øh, så er der heldigvis masser, jeg nu kan se, når jeg også selv får i tale, så den der rejser med både at have sin baby derhjemme, men også at have sit baby på kontoret. Øhm, hvordan man så kunne gøre det. Jeg vil gerne have gjort det anderledes, end det, jeg havde gjort. Men jeg tror virkelig, at de der rollemodeller, det er fandme vigtigt. Og med rollemodel her. Nu har du svært ved at finde nogen, men jeg tænker bare på, måske du blev det Du skabte vel mm -hmm. dig selv som rollemodel, fordi da du gik rundt og solgte sølvkæder, mm -hmm. der havde du dit første barn på maven. Ja. Der var du reelt på barsel. Ja. Der begyndte du at mærke, at du ville iværksætte rejsen. Ja. Uh, lige nu, mens du taler, uh, der har du endnu en spæd. Ja. Uh, du har lige taget cirka uh, 500 sparsel. Ja. Det vil sige, at det er din mand, ja. der er derhjemme, ja. og du har fundet en balance. Ja. Så jeg tænker på, du er måske også selv blevet den rollemodel, du lidt lidt efter. Og måske er det vigtigt, at du træder mere frem og selv. Det tror jeg også. Jeg er helt enig. Altså jeg, det er virkeligheden også en af de, selvom det her skal ikke kun handle om barsel, men, men jeg tror, at det er vigtigt, eller jeg ved, at det er vigtigt, at jeg står frem med det. Jeg, jeg prøver også at være mere aktiv omkring det på LinkedIn og deltage i oplæg og alt muligt andet, for at få den rejse ud og også få sagt, når man, både den rejse med at være på barsel, men også den rejse med at springe ud fra sit god klassiske job hvor man får god pension hvordan hulen gør man det som det synes jeg er lige så vigtigt og det er lige så vigtigt at få flere kvinder til at ture og tage det skridt men er der er flere æm... mænd der tør det ja det er der okay. det er der, der er flere øh, mænd der hopper ud for deres eller hopper, hopper af det der helt normale tog ikke? Men, ja. øhm, så, så vi skal have fat i de kvinder fordi det er nogle pisse dygtige kvalificerede kvinder, der skal finde ud af, at, at de kan rent faktisk godt skabe deres egen karriere, skabe deres egen små forretninger rundt omkring i et eller andet. Ja, selvfølgelig kan det jo det. Okay. Så, så det, det handler jo om, at flere kvinder skal ture. Det, det, ja. det er dit ja. her nu her. Og så er jeg med på, altså føde det gør man jo trods alt ikke. Nej. Selvom mange af os gerne vil byde os lidt til at hjælpe lidt til med det. Lige ja, den der, ja. den, har vi ikke, den kunne have vi ikke have knækket nu så det er jo klart, I ja. skal jo komme i jeres krop, skal jo komme, altså, ja. det, er jo, det er jo klart. Men det der med at finde en balance, og stadigvæk være iværksætter, ja. der, kan, der kan få børn, og ja. finde den balance. Du er ja. din, din kæreste ja. har fundet en balance. Ja, ja i hvert fald kan jeg sige, i denne her periode, min kæreste har sådan set været øh, meget glad for at få for meget mere lov, end han fik i, ved vores første barn. Men ved vores første barn var jeg fastansat i min sted, øh, så der tog jeg det hele. Øhm, så denne her omgang har han synes, at selvfølgelig skulle han også have plads, øh, og jeg har haft meget nemmere ved at give ham plads, fordi at jeg havde altså også et andet fokus, ja. øh, som var small. Handler som, det en lille om det også? Øh, ja, det gør det da. Det handler der rigtig meget om at ture og give øh, den anden plads også. Altså, fordi det er jo det så, synes jeg bare ikke bliver, talt så, meget. Der bliver ikke talt så meget lige om det, du er inde på nej, nu her. Nej, men det tror jeg at meget, det handler om, at, at kvinderne også skal give give plads til, til dem derhjemme, eller til ham derhjemme, eller hende derhjemme. Øh, altså, og det er jo vildt og følelsesmæssigt Og lige pludselig stå på kontoret, at det var det også for mig selvfølgelig, efter øh, ja, 4-5 måneder efter, at jeg havde født et barn, men, og, og, og faktisk min, min datter kom for tidligt, øh, 14 dage for tidligt, så jeg gik på barsel om fredagen øh, og fødte hende om mandagen. Så jeg havde en weekend på på Barsel før at hun fødte, og det. jeg var ligesom også, jeg havde heller ikke taget Barsel de der fire uger før, så jeg havde ligesom bare, jeg gik på Barsel 14 dage før at jeg havde termin, men det var så bare reelt kun en weekend før jeg, jeg fødte hende, ikke? Men øhm, men det betød også, at forberedelsen op til havde jeg ikke rigtig, fået, jeg har ikke fået overleveret koder til vores lønsystem og til vores, og det var den 26. april jeg fødte hende, så det var lige omkring løn, At det skulle godkendes. Så, så jeg lå på hospitalet og åbnede min telefon og skulle til at sende de der klassiske billeder ud af den nyfødte baby øh, til mine forældre og til mine søstre og alt muligt andet. Og den første sms, der tænker ind, det er fra min medstifter Mi, som skriver, Åh, hvad er det nu grunden til vores, løn, vores lønsystem? Og så, den er lige det her. Så det var ligesom tilbage til reality. Jeg er lige født, men jeg skal lige have det der, jeg skal lige have det der lønsystem, eller lønnen skal blive øh, ud igennem æderen, øh, så, så, så alle medarbejderne kan få løn her den 1. maj. Og det er jo en del af det at være iværksætter. Det er bare eller? en del af ja, det. Ja, ja, det tænker ja. jeg. Og det, er det en af årsagerne til, at du tror, at nogle kvinder holder lidt, lidt igen stadigvæk, eller ikke? Sagde, at de skal, der er nogle flækvinder, der skal ture. Nej, jeg tror mere, at det er. Jeg tror ikke lige, det der scenarie kan man garanteret godt forberede sig på, hvis man er lidt bedre til at give slip. Øh, og sige, når man er fint nok, det er jo. Ja, altså koderne og alt muligt andet, det, det kan man jo sagtens forberede sig på. Det handler om ansvarlighed, og skabe man have trygheden af sin egen og andres tryghed. Ja, trygheder, ja, ja præcis. Ja. ja, Og den der med at også at have andres løn i sine hænder, det er jo også en vild. Øh, proces og et vildt ansvar at have. Sådan, at jeg har altså de her medarbejdere, de skal have løn om en måned. Det skal de altså hver måned. Hvordan fanden sikrer vi det, at der er penge på kontoen til, at man kan gøre det? Ja, ja, det er selvfølgelig vigtigt. Er jeg selvfølgelig tænker også på, om, om der er nogen, som føler, som føler, at de bliver en mindre god mor, hvis de ikke tager den fulde barsel, for eksempel, eller ikke er der hmm. 24-7 i hmm. det første år. Hmm. Ligger der noget i det, spørger jeg som mand dig som kvinde. Ligger der noget i det, at, at der er også noget, man skal arbejde med selv i forhold til at sætte sig ud over det her, så jeg kan sagtens være en fantastisk mor, jeg kan sagtens give mit barn en fantastisk opvækst? Ja, altså det, det, sige, det har jo øh, jeg har svært ved at generalisere det på den måde. Jeg kan kun tale ud fra mit eget perspektiv, og det er klart, det er jo sådan, hele tiden sådan en opvejning af, når man, øh, jeg vil gerne øh, være sammen med mine børn i hvert fald. Øh, en to gange om øh, ja, en to gange i løbet af ugen, ikke? Øhm, sådan så jeg også husker at hente dem. Og, øh, fordi tiden går jo, og, og, og small, jeg kan sagtens bruge al min tid i small. Men jeg tror på mange måder, at børnene er børnene jo også med til at trække mig hjem af. Ja. Øh, og sige nu, altså jeg fungerer jo alligevel ikke godt, hvis jeg skal arbejde 12 timer. Jamen, det det, det de sidste, også, præcis, er det med at grunde dig som menneske også, ikke? Er ja, mennesker, ja, ja. Øhm, så det grunde Så det handler om at finde den her berømte balance igen. Ja, at acceptere, hvad er det, man bliver drevet af, og motiveret af. Jeg, ja. jeg vil heller ikke være en god mor, hvis jeg skulle være mor 100%. Uh, jeg er en god mor, fordi jeg har begge dele i mig, um, og, det, og sådan tror jeg, det er, at der er sikkert også masser af fædre, der står over for den. Ikke? At, sådan, hvor jo. er det, man skal lægge sit fokus og sit... Uh, ja, man, man har begge dele i sig, fordi vi er hele mennesker jo. Vi er jo ikke Nej. Så balancen lager. igen, og ikke sat noget før noget andet, men, men finde den her balance. Og jeg synes, det er stærkt, du... Du sætter de ord på, du lige gør her. Godt, der kom vi lige, ikke ud af en Jeg synes, det var en vigtig tangent, at vi lige berørte her. <laughs> øhm, og, og det skal vi også have plads til netop her i, i det her forum. Jeg synes, det er vigtigt at, at, at fortælle om det her. Mm. Øhm, og jeg prøver selv at blive så klog, som jeg ud kan. Ja. Øh, på det her måde så vi også her i Værksandhistorien kan bakke op om, om, ja. om den, at den fortælling og den rejse. Nå. Tilbage til small. Ja. Fordi i, i dagligt, dagligt tale så, så ser I bare small. I siger ikke small revolution. Nej, i dagligt Nej. Tale, så kalder jeg det bare small. Det er bare small. Ja. Men Men, og den har du set hørt før. Small er jo ikke så small mere. Nej. Men egentlig kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at prøve en, en anekdote på det der med, hvorfor at small hedder small, øh, eller small revolution. Øh, fordi at at øh, det er faktisk en lidt sjov historie. Og lidt tilbage til den der feministiske dagsorden, som virkelig drev os fremad til at starte med. Men øh, så i de der første sådan, gange, hvor vi mødtes, og vi skulle finde ud af, hvad vi skulle lave, og, hvorfor vi, og hvad vi skulle hedde, der kom Small egentlig op som sådan en øh, aha-oplevelse, fordi vi godt kunne tænke os at lave et øh, modsvar til en stor dansk arkitektvirksomhed, som hedder præcis det modsatte af Small, nemlig Big. Øh, så ligesom, hvordan er det, man kan gøre noget andet end Bjarke Engelsk? Store huse og store visioner. Kan man gøre noget andet til ham, som modspil til ham? Og der blev, kom Small jo frem som, som det helt første. Ikke? Det skal bare hedde Small. Som, vi kan lave noget modsat end, end det der så det er big. Faktisk bjerke, bjerke, det øhm, husker, så det er faktisk Bjarke Engelsk og, og hans store projekt, <laughs> han, har, han kører der. Øhm, og så var Small ikke helt nok. Der skulle noget på, ikke som den der, der skulle noget... Noget mere, nogle flere visioner på, ikke? og så kom revolutionen frem også. Både som og samme revolution, men også re-delen, altså, præcis, altså. Okay. Præcis. Og man kan sige i dag, fra at vi troede, det skulle jo så være legepladsmøbler, der skulle lave small revolution, men i dag med at arbejde med genanvendt plastik, så giver det sindssygt god mening. Det navn. De første investorer, som vi pitchede til, sagde, ej, det er et forfærdeligt navn. Vi er nødt til at ændre det navn. Det kan slet ikke... Det er gysslit. Altså fordi små øhm, betyder lille, altså derfor. Ja, eller? præcis. Der var så ikke. Var, jeg tror bare på det tidspunkt var der ikke. Men jeg tror, det var jo også hele konceptet måske, der, der var og så var navnet bare. Puh, det var for meget ikke. Og det, der var ikke nok visioner i det. Der var ikke. Ja, øhm, man forstod ikke, hvad det handlede om. Men i dag, når jeg altså i dag elsker jeg det navn. Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det det er sjovt, at det både har den, der, den længden i sig, men at det også bare har en, en, daglig, en daglig karakter som small. Og så tænker jeg så, er det vel også en lille revolution, i tager Men det er det. Det, det er det, og det, og det repræsenterer nemlig rigtig step, godt ja. det, vi er i gang i. Ja. Øhm, ja. Som er så vigtigt. Præcis. Øhm, så nu, nu, nu vokser I jo. Ja, det gør vi. Så small bliver større. Øh, og I er også på, øh, I er klar til en ny omgang i forhold til... Øh, til til investorer? Ja, altså jeg har hele tiden haft som ambitioner efter jeg kom tilbage fra barsen, så skulle jeg rejse kapital øhm, igen. Øhm, nu her, så kører vi lige en... Vi bootstrapper lige lidt igen på den måde, at kapitalmarkedet er under pres, ligesom alle mulige andre markeder er her i, i 22-23 Øhm, så, så nu prøver vi lige at, at strække den en lille smule længere. Øhm, men forhåbentlig, så, så skal vi have rejst kapital her. Så I, i har jo to. I, over. Ja, jeg fik jo endnu fagler. Så fik I, I de fik... to investorer på. Mm, præcis. Ja, og de har skudt det end, de skal. Ja. Øh, men forhåbentlig vil de godt være med på en runde mere. Men, okay. øh, men jeg vil meget gerne have nogle eksterne med øh, videre også på rejsen. Særligt også fordi, at med den her erkendelse af, at det er en designvirksomhed, jeg har brug for nogle kompetencer, som har gjort det før, øhm, som ved, hvordan man vækster og driver en designvirksomhed, hvordan internationaliserer man en designvirksomhed for fuld skrue, så, så nogle kræfter ind, der kan, der kan hjælpe mig med det. Så det er internationale skælder, vi taler om? Ja, det er det. Ja, præcis. Det er virkelig det, det handler om i næste... Altså, nu her med bootstrapping er der jo ikke så meget internationalisering. Vi har lige øh, landet en kæmpe kunde i Tyskland, som lancerer vores produkter i slutningen af den her uge, faktisk her Søtløblig i... lykke med det. Ja, tak. Øhm, så der, er, der er begynder at rulle til det tyske marked, der begynder også at rulle til det norske og til det svenske marked, men, men jeg men jeg vil godt være meget mere aktiv. og godt lave meget mere øh, på det internationale. Vi har også et marked i Sydkorea og i Israel. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvorfor er de to markeder... Det var de, mit næste spørgsmål. Præcis. Hvorfor, er de, hvorfor vi har ramt de to markeder, det har ikke været proaktivt. Det er, er rent tilfælde. Øhm, så også at kunne forstå, hvor, hvad er det der sker derude. Og hvor, altså når der allerede er så mange, der køber fra Sydkorea, jamen hvis vi så gik ind og var aktiv i Sydkorea, og lavede en, lavede en strategi, men så, så tror jeg, at vi vil virkelig kunne øh, kunne springe igennem der også. Og der er vel ja. også en del råmateriale tilgængeligt i Sydkorea? Ja, det, det kan man var. sige. Det er, jo, det er jo den helt store drøm, det er, at vi får sat produktionsfaciliteter op, der rammer regionerne, sådan så jeg ikke, som jeg gør i dag, fragter jeg jo dansk affald rundt i hele verden, når jeg sælger mine produkter til Sydkorea, Singapore og USA. Og det giver mig hovedpine. Altså, jeg kan ikke lide den idé om, at jeg fragter dansk affald rundt. Selvfølgelig skal det være lokalt affald, øh, om ikke andet så i hvert fald regionalt affald. Ikke? Så at der for, for, vi får skabt de der historier til det sydkoreanske og asiatiske marked, og det samme med det amerikanske. Så tanken er på sigt at, at, at simpelthen skabe ja. øh, produktioner rundt præcis. omkring i verden, hvor du bruger præcis. Præcis. affald fra markedet, fra regionerne. Lige præcis. Ja. Og man kan sige, at det jeg sælger rigtig meget på i dag, det er jo, at jeg ved, hvor mit affald kommer fra. Jeg ved, at det er dansk retursystem, jeg ved, at det er Derma, eller det er Rudolf Care. De brands er bare ikke så kendte i Sydkorea, så det ville jo være fedt at kunne lave de samme historier, så det tilpasser de lokale markeder. Så der er jo både traceability, der er, er jo enormt vigtig, som man siger. Ja, er Hvor er det, det, det kommer fra? Hvad ja. er det reelt, der er mit produkt, som ja. man ikke sidder på noget andet end det, man tror på? Ja. Og så netop den her co-branding ja. øh, med, med de her øh, mærker, de her ja. brands, som folk kender. Ja. Og, så siger, og de får jo også en optur på det her så at se Præcis. Ja, og på den måde er det jo et win-win for os alle sammen. Jeg lancerer på torsdag øh, i morgen, lancerer vi et samarbejde med et dansk brand, der hedder Hairlust. Der, øh, der selvfølgelig har en masse produkter til håret, øh, og de har også desværre noget affald, øh, ligesom alle mulige andre kosmetikvirksomheder har, øh, og alle mulige andre for den sags skyld. Men, men så lancerer vi nogle sindssygt smukke produkter i nogle vilde farver, i lilla, i lyserød og orange, sammen med herlast. Og hvad er det for æm, nogle produkter? Jamen, det er jo kan så bare vores, det nu? Jamen, det er jo vores klat. Det er vores mabel. Det er vores, vores mabel yeah. Og det er, det, det, er jo, det er jo det, vi gør, når vi laver affaldssamarbejder. Så propper vi det ned i vores, øh, i vores klassiske forme, men så i, øh, i brandets affald. Så det får de farverige historier, man kan identificere sig med. Man kan ordentligt købe også en gang imellem, se en lille stregkode, histerpist i skamlen, hvis man kigger rigtig godt efter. Men, men det er vores kollektion, som vi propper andres affald ned i, og det bliver det ved med at være. Jeg kunne også godt forestille mig, at man kunne lave, hvis man... Det ville være smukt, hvis man kunne lave en eller anden form for franchise-model til det sydkoreanske marked, eller til det amerikanske marked, hvor det stadigvæk er vores former, men hvor det så er vores, vores værktøj, vores kollektioner, men hvor det så er, er blevet franchised til øh, Sydkorea, så man virkelig kan få lavet de der. Fortællinger, så er der nogle lokale, der løber rundt med de fortællinger, i stedet for, at det er mig, der skal til at skabe de der partnerskaber og brands i forhold til eller partnerskaber og affald. Øhm, så, så det kunne være spændende at tage small den vej også. Jeg sidder og smiler her, fordi jeg, jeg vil ønske, at, at vores lytter kunne se dig i ansigtet lige nu, fordi der er simpelthen <laughs> ild i øjnene på dig, og du ved det, jeg kan virkelig mærke, for nu er vi virkelig inde der, hvor, hvor du gerne vil gøre den her berømte forskel. Ikke? Altså, det er det, det virkelig handler om for dig. Jeg tænker, rejsen fra du sad i værksministeriet, ja til du ikke vidste, at du ville være selvstændig, ja. til du er det nu, ja. og til at lave den her a, a little ding in the universe, som du nu gør. Mm. Og det er jo tilbage til Small Revolution. Ja. Og det er jo det, et shout-out her til alle, der lytter med her, når vi kan gøre så meget mere. Ja. Vi taler også om det, inden danskerne har et eller andet sted en opfattelse af, at vi er så grønne. Mm. Vi har lige haft Earth Overshoot Day, altså ja. vi er langt foran resten af Europa. Ja. Og det er jo ikke en god ting lige her, at ja. være foran. Um, vi er ikke særlig gode til at recycle, Uh, vi er ikke særlig grønne, mm. men det er som om, at i Danmark så taler vi den op, vi synes vi er enormt grønne, når ja. vi har så mange vindmøller i og, ja. over, og vi sorterer vores affald, ja der er rigtig lang vej. Ikke? Ja, men det er der. Der er bare lang vej endnu. Som jeg lige fortalte dig, inden mikrofonerne lidt blev tændt. Danmark bliver, i forhold til recycling, der bliver, øhm, der bliver Danmark placeret på linje med Rumænien, i forhold til, hvor, meget, hvor lidt vi genanvender vores affald, vores plastikaffald. Så det er jo helt vildt. Der er virkelig kæmpe mangel på det. Altså at, at genanvende plastik, har, har slet ikke altså, opnået det kommersielle potentiale, som det regel faktisk har, fordi plastik er jo et virkelig godt materiale til genanvendelse. Øh, det er solidt, det er stabilt, det, er, det, forgår, det, har, forgår, det jo, ikke? forgår ikke, og det kan rent faktisk blive oparbejdet, men man siger, det kan blive oparbejdet og genbrugt op til syv gange det samme materiale. Der er altså ikke meget andet materiale, der kan, og der har det potentiale til genanvendelse, som plastik har. Fordi man kan blive ved med at holde det rent, gøre det rent. Præcis. Man kan blive ved med, og det mister ikke sine øh, kvaliteter. Man siger, det mister omkring 3-10% af sine kvaliteter per hver opcycling. Så hvis du så tilføjer en lille smule jomfruelig eller du tilføjer måske noget genanvendt fra en, en lidt bedre første generation, generation ja. ikke, så har du altså nogle produkter, der stadigvæk har sindssygt god kvalitet. Og det er jo den vej, vi skal. Det er, at vi skal forstå, at man genanvender plastik. Det skal bare genbruges. Det skal ikke afbrændes. Det skal ikke forbrændes. Det skal ikke deponeres eller sendes til Tyskland. Vi skal bruge det, vi har, for det er en virkelig vigtig ressource. Øhm, ja. okay. Og der, der var ilden igen, kære lytter. <laughs> Fantastisk at det, det er så vidunderligt at mærke, at der virkelig brænder for det, de laver. Lige præcis der, der hvor de er. Så er lille charler til danskerne. Tag lidt sammen. Ja. Øhm, og lad os få skabt et marked et meget større marked. Ja. Et meget større kommersielt marked, fordi det er jo egentlig faktisk der, det begynder at rykke. Ja. Altså, Det lyder hårdt, men når der virkelig er penge ja, i det. det, er det det. Altså, vi skal have udnytte det der potentielle kommersielle marked ja. markant mere, ja. og det er faktisk der, vi begynder at rykke ind, ja. siger du. Jamen ja, det er det fuldstændig, man siger, for mit vedkommende handler det jo også om øh, ikke kun at lave designprodukter. Jeg startede med at sige, at designprodukter er jo mine små soldater, ikke? og det er de stadigvæk, og det bliver de også ved med at være. Men jeg skal jo have fundet ud af, hvordan er det, at jeg kan lave nogle produkter, som er langt mere relevante for samfundet, øh, end en skammel. Vi har ikke brug, vi har ikke brug for flere skamler vi har ikke brug for flere vaser, men vi har brug for, at vores indkøbskurve bliver lagt om og gennemgår en grøn omstilling. Vi har brug for, at vores stadionsæder eller vores... Altså, der er så mange produkter, som skal igennem hele den grønne omstilling, og som ikke behøver at blive produceret i omfrolig plastik. Og det skal Small være med til. Vi skal være med til at omlægge så mange produkter fra omfrolig plastik til genanvendt plastik. Ja, og så det der jomfrolig plastik, det lyder så fint og så rent. Ja, det er det <laughs> Og så, selvfølgelig, skal, det det jo egentlig ikke. selvfølgelig skal vi starte med plastik. Man skal jo lave det én gang for alle. Mm. Og så, men det der jomfrolig plastik lyder så fint, ikke? Mm. Men vi skal have af jomfrolig plastik ned, ja. og så genanvendt plastik. Den græske kan markant op. Præcis. Vi kan også kalde det ny plastik. Så forstår man måske bedre, ikke? Ja, jo, at det er ny plastik. Uha, det er ikke så lækkert. Vel? Fordi det kommer direkte op fra jorden ja. For, som olie, og så bliver det altså transformeret til plastik. Og det er jo og det, det ja, altså... olie, vi trækker op i jorden, Det bliver jo lavet af råolie. Ja. så det skal stoppes. Ja. Godt charter der til danskerne. Æ, I på vej. I uh, søger ny investor, især til at fokusere på hans, uh, internationale skaler. Mm. Uh, så jeg håber, der sidder nogle lytter derude mm. Og, og kan fornemme den her lidenskab, og vil være med til at, at booste det her marked endnu mere. Og tiden, den, den, den flyver afsted. Ja. Æh, og det, jeg bliver også en lille smule grebet af, af din <laughs> mission og det budskab, og det, det er jo vidunderligt. Her på faldrebet øh, nogle gode råd, nogle bemærkninger. Øh, du kan få lov til at hijack mikrofonen her til sidst. Ja. jeg tror egentlig, at budskabet her, jeg synes faktisk virkelig, at vores snak om det der med at ture og være modig og øh, springe ud, jeg tror det, altså, det vil jeg bare gerne understrege, det håber jeg virkelig, at man finder sin indre styrke og øh, får taget det spring, altså fordi det er virkelig sjovt og spændende at være iværksætter, det er jo også nervepirrende, og, øh, men der er det jo også at være ansat på alle mulige andre leder kan der, ikke? Så virkelig, Tag springet og find, find det uh, indre mod til at komme ud af hamsterhjulet. <laughs> Arance, ikke rent bakkesen. Jeg vil slet ikke, jeg vil lade den stå knivskamp, som du lige har sagt dem her. <laughs> Tusind tak, fordi du var med og fortalte om uh, Small Revolutions store arbejde. Tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte. var historien om Small Revolution, fortalte rense ikke Grind Backesen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside eller send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede, hvad? Kan du nu have en rigtig god og entreprenent dag til min lyttes igen. Hej.